У мене теж було неспокійно. Я не мав жодного уявлення, як довго вона збирається тут сидіти, а ці кляті близнюки могли повернутися будь-якої миті. Я весь час думаю, продовжила вона, чи не була я надто суворою до Клода і Юстаса. Це просто неможливо. Що ти хочеш сказати? Я... Е, я хотів сказати, що це на вас не схоже, виявляти суворість до когось. Непогано, ось так з льоту, без підготовки. Літня родичка розцвіла від задоволення і подивилася на мене трохи меншою відразую, ніж зазвичай. «Дуже приємно, що ти так кажеш, Берті, але як ти вважаєш, їм нічого не загрожує?» «Їм?» – знайшла, за кого хвилюватися. «Цим малим діткам нічого не загрожує, а от вони небезпечні для оточуючих, як молоді життєрадісні тарантули». «Ти думаєш, з ними нічого не сталося? Чому ви про це питаєте?» Погляд дітки Агати якось дивно затуманився. «Берті, тобі ніколи не спадало на думку, – запитала вона, – що твій дядько Джордж – екстрасенс?» Я подумав, що вона вирішила змінити тему. «Екстрасенс? Ти припускаєш, що він може бачити те, що недоступне звичайному погляду?» «Я не тільки припускав це» а й вважав цілком природним. Не знаю, чи знайомі ви з моїм дядьком Джорджем. Веселий старий хрич, що таскається зранку до вечора з одного клубу до іншого і в кожному пропускає кілька чарок із такими ж веселими старими хричами. Щойно він з'являється на горизонті, офіціанти завмирають у стійці, а Сомельє починає радісно погравати штопором. Дядько Джордж відкрив, що алкоголь може замінити їжу задовго до того, як це стало відомо сучасній медичній науці. «Учора я вечеряла з дядьком Джорджем, і він був у страшному збудженні. Запевняє, що коли йшов із девончарського клубу до Будулс, йому явився привид Юстаса». «Що йому явилося?» «Привид, примара». Він бачив його так чітко, що на мить йому здалося, ніби це сам Юстас. Видіння зникло за рогом, але коли дядько Джордж дійшов до перехрестя і зазирнув за кут, там нікого не було. Усе це дуже дивно і неприємно. І сильно вразило бідолаху Джорджа. За вечерію він нічого не пив, окрім ячмінного відвару, і було видно, що він страшенно стривожений – то ти впевнений, що нашим бідним дорогим хлопцям нічого не загрожує? Вони не стали жертвами якоїсь жахливої катастрофи? При думці про таку перспективу моє серце радісно забилося, але я відповів – ні, я впевнений, що вони не стали жертвами жахливої катастрофи. Про себе я подумав, що Юстас сам гірший за будь-яку катастрофу. Та й Клод йому не поступається, але вголос нічого не сказав. Урешті-решт вона пішла, так і не заспокоївшись. Коли близнюки повернулися, я відразу ж усе їм висловив. Як би не спокушала перспектива довести дядька Джорджа до інфаркту, годі вже вештатися по Лондону, де їх можуть зустріти знайомі. Але послухай, старий, заперечив Клод, подумай сам, ми не можемо обмежити свої переміщення в просторі. «Це абсолютно виключено», – підтримав його Юстас. «Нам це життєво необхідно», – сказав Клод. «Ми повинні вільно порхати, як пташки, туди-сюди». «Саме так», – додав Юстас. «Спочатку туди, а потім сюди». «Але щоб вас дідько забрав Берті», – з докором сказав Юстас. «Благаю тебе не при дітях. З іншого боку, його теж можна зрозуміти», – зауважив Клод. «Думаю, найкращий вихід – купити засоби маскування». «Геніально!» – сказав Юстас, захоплено дивлячись на брата. «Перша путня думка, яку я почув від тебе за довгі роки нашого знайомства. Упевнений, що ти не сам до неї додумався». Щиро кажучи, її мені підказав Берті. «Я?» «Днями ти розповідав про Бінголітла, як він причепив фальшиву бороду, щоб дядько його не впізнав». «Ви сподіваєтеся, я дозволю, щоб біля дверей моєї квартири раз по раз з'являлися два бородаті виродки?» «Ну, він має рацію», – погодився Юстас. «Добре, нехай будуть бакінбарди». «І фальшивий ніс», – додав Клод. «Точно, і фальшивий ніс. Ну, ось, Берті, старий, сподіваюся, тобі стало легше. Нам не хочеться завдавати тобі жодного клопоту під час нашого короткого перебування в твоєму домі».